Aquest mes de setembre, Ràdio Tiana celebra el seu 15è aniversari. Per celebrar-ho, a partir d'aquest dilluns, la franja horària del matí serà un racó pel record. De 10 a 1 del migdia, de dilluns a divendres, a través del 107.2 de l'FM, es podran escoltar programes que han anat omplint la graella de l'emissora municipal durant els seus 15 anys d'existència. D'aquesta manera, es dona el tret de sortida a una temporada plena de celebracions que s'aniran allargant durant els propers mesos amb activitats diverses per poder compartir amb tots els ciutadans de Tiana aquesta efemèrida. Els orients fidels d'aquesta aquesta podran tornar a seguir programes com la veu de la gent gran, en companyia o cinetiana. A més d’aquesta programació ideal pels nostàlgics durant aquest mes, els oients podran gaudir d’una programació especial de festa major en programes per cobrir esdeveniments com el concurs de païlles en directe des del lloc dels fets. Radio Tiana està de celebració i ho volem compartir amb tots vosaltres. Durant el mes de setembre, de 10 del matí a 1 del migdia, escolta algunes de les veus que ens han acompanyat al llarg dels últims 15 anys, recordant diferents programes que ja formen part de la història de l'emissora. Celebra amb nosaltres aquesta efemèride a través del 107.2 de l'FM. Radio Tiana, 15 anys amb tu. Radio Tiana, Serveis